Kemi nderjën të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojnë mgritjen e vetëdijes vetare, moralit, dhe nëse do Allah subhanu wa ta'ala, do të jetë shkak për përfitimin e kënaqësis të ti. Inna alhamdhe lillah, në ahmedu hu, në staidhu hu, në staukhiru.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 ndër orë besimtar vazhdojmë momentet e vështira që do kalojnë njerëzit në ditën e gjykimit, në ditën e llogarisë, në ditën e pendimit, në zot ditë më vështore në të cilën do të hinë fëmijët në hallët e asaj dite. Një prej ndodhive të mëdha në atë ditë është dhe ardha e besimtarëve pranë Pellgut te për të profetit ton sallallahu alaihi wasallam besimtarëve të këtij ummeti të cilin e ka përgatitur Allahu i madhëruar posaçërisht për besimtarët të cilët janë etur në atë ditë në atë ditë që është pa 15000 vjet transmeton sunahuhi nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë un jam pa prirë si juaj për tek pellgu edhe unë dhe kërënohem me numërin të uaj të shumët për para umeteve të tjera, për ndaj mos lëftoni kundër njëri tjetërit në batë të dekjestime. Në këta aditë të rgojët që profetisë sa nëlloni selem ka një pelgë me ujë të cilin në jetë besimtarëve për të pirë për ditë, kush prej ti në aditë edhe kushtim prej e ti ujë nuk ka për të jetër ma. Edhe këta të uëmër pas një haditë tjetër Në cilin thot, pelguim është ndërmjet të adenit dhe eilet, një, një trasëtim thuet Amman el Belka. Dhe një trasëtim thuet që pelguim është i gjatë një muaj dhe i gjërë një muaj. Më në është shumë i matë. Dhe a i është më i barënë së sa qumshën, më në ujë i ti është më i barënë së sa qumshën. Dhe më janë mërë të mjaltë, dhe gotat e ti janë si në umri i ujeve të shillit ku shpim për e ti nuk e të të më kur. Të dhe të parët njërës që dovin të kërën të këpëllë të bojim janë muhajgjërës fukarejnë. Muhajgjërët të, të cilët kanë emigruar me profetin sallallahu a.s. edhe ishin fukarejnë, të varëpër, të cilët i kishin robët të tyre në të të pluhu rrosura, jësë pastra. Edhe flokët të tyre të shpupuritura, të cilëve nuk ua hapë të dyër njëri, edhe po të kërkojnë të martohet, që nuk i marton të njëri. Domethënë, tregon profeti sallallahu alaihi dhe sellem që para njerëz, të cilët do të arrijnë mirësitë në gjykimin, janë njerëz të dobë, njerëz të thjeshtë, njerëzit të cilëve nuk u jepet as në dyja. Ata në dyja kanë dorë njerëz ulë, pa vlerë, nuk ka dënjë një llafi, nëse nuk marton dikun nuk ka farë, nuk u panon dikush. Askush më di. Dhe ata në vetën e tyre janë të varfër. Kam pak nuk janë të pasër në roba dhe tyre sepse të kanë shumë pak roba dhe mundë dhe të rojt të lajnë shumë rao, të ishtë tërgojë që ka patë përstave për që janë dhe robë dhe njërë në muaj. Këta dhe njërë të që janë ato dhe cilët i do Allah i madhuruar përshak të zvarëpëris të tyre edhe përshak të ata nuk njëfet e njërë të por të ka Allah i madhuruar i atë njohër. Tërgojët një që profetisë sanë Allah, ishte ullë me shokët e ti. E dhe kalon për para tyre një person, kalon për para tyre një person prej besimtarve. E dhe u thotë profetit sënë Allah, e le të në shokve ti, shmëndim keni për filanin. I thonë, filani është njëri i dashër të gjerëzit, nëse i kërkondi shkata i apim, ja nëse i kërkondi mjetëtim, ata i aparnën i feletim dëmjetëtimit, nëse i kërkondi mërtojt, diku ata i mërtojnë, në më thonë në shmërpozit ose që lund një person tjetër Edhe i shikon, dhe i shikon profetit sallallahu alaihi dhe i thotë sahabët nuk i ngjeni për të dytin thot, kjo person, thot, të thotë ky është një profesor po ti nuk e vlen sa kush nuk do të dion fjalën kush nëse thotë diçka nuk i dëgoj fjala në të ndërmjeton diku nuk i panon ndërmjetimin në të kërkon të martohet diku nuk e panon njerin për për të martuar me të Athes dohet profeti sallallahu alejhi dhe sellem që ky i dytë është më i mirë se i pari, më i mirë se fat sikur tishte toka plot me parë. Dhe kjo tregon që vlerat tek Allahu subhanahu teala nuk ka lidhje me vlerat që kanë njerëzit për njëri-tjetrin. Njerëzit tek njëri-tjetrin nuk vlerësohen në bazë të peshorave të Allahut mëdhëruar. Përkundër se ata vlerësohen në bazë të peshorëve të dhunjas. Kurse tek Allahu subhanahu teala peshor ndrushojnë të qalohen më dhuruar njerëz që vërfson bazëtimi të tyre dhe jo në bazë rrobave të tyre vlerësohen në bazë të devotshmërisë së tyre dhe nuk vlerësohen në bazë të pasurisë së tyre vlerësohen në bazë të sinqeritetit të tyre dhe nuk vlerësohen në bazë të numrit rrobave që nderojnë në ditë apo apo një javë nuk vlerësohen në mënyrë të të ikën shokët por vlerësohen nga brontit e zemrës të cilat shfaqen në fund të tyre ditën e domate. Për të arsyje, këta lloj njerëzish janë paverë në botë, këta janë ata të cilët janë njerëz më të verë, më të vlefshëm tek Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit, në bazë të besimit që kanë pasur. Do vinë pas besimtarët në radhë të rreshtuar për të ardhur, për të pirë nga peja e mbuji i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kushtin për ti nuk e të të të më kohë. Edhe ka të reguar profetis së nëllohin tëllim që do pengohën një piesë e umetet të ti për këti pengu. Një piesë e njërëzve të cilët ka në qenë besimtarë, por ata nuk kanë hejë së rrugus të drejtë të profetis së nëllohin tëllim, për kunë se kanë dryshuar, kanë devijuar, kanë deformuar, ta njërëz do pengohën atitë. Pa në të reguar profetis së nëllohin tëllim dhe thotë, Do vim tek pëllgum po disa njerëz në preh rradhën që kalojnë, edhe shkojnë me like e di marrin svar, edhe i largojmë. Do u them këta janë ummeti im, ummeti im, and duhet ti nuk e di se çfarë kanë bërë ata mbas teje. Ti nuk e di se çfarë kanë bërë ata mbas teje, ata mbas teje kanë hequr mbraps. Ata mbas teje po kanë ndryshuar, kanë ndryshuar. Edhe thot profeti Sallallahu alejhi vesellem Kështë ka të ruar që ofshinë ato të cilët ka ndryshuar mësmejë. Ndë të hadisë e kam përmëndur djetarët e një sonetit, si një prej argumentave të cilët të regojnë, të aji personit të shpik në Fenislame dhe put në të bidatë, gjerë të gjerët të cilët nuk kanë qënë në konë e profezi oselemas, në konë e të hapëve, aji dhe jetë për këtëverë personave të cilët të pengohën në të tipë që i qëftajat personat e parë që të pëngon jam bidatë qimë, ata të cilët kanë shpikur dhe kanë futur në fenë islamat e që së shprej islamit. Ata që nuk njifë në konë e profetës të lëmë dhe në konë e sahave në së të brezëve të mirë, ata dhe jenë personat që të pëngon në pelgu i profetës së në lëllit të lëmë, për të cilët ku shpi një gotë nuk ka për të jetër më kurë. Një të ashtu për personat e që të pëngohen, për mëdën e hadithin e Ka'b ibn Rujarës, në tini, thot, profetis, sallam, o ibn Rujra, të tini, thotë profet i sënë allahulli sëllëm, o Ka'b ibn Rujarë, të ruhet allahu prej prisave me ndileht, i thotë, Ka'b ihoj dërgur allahu që janë prisave me ndileht, thotë janë atë njerës të stilet, prisa, të njerës të të të të të të të të afrojë njerës dhe qinjë, edhe e bonojë namazin, fëtë për muslimatë, fëtë për besimtarë, djo për të i shenë besim edhe e vonën e latën, në kjo kam dober, në gonën u më uive. Thotë, profetis sallatës të lëmë, bëjmë të le vepre, edhe thotë, kushe i besonat ta në gjenjeshtrat të tyre, kushe i besonat ta në gjenjeshtrat të, të tyre, edhe i ndihmonat ta në padrezit të tyre, a i nuk është prejmeje, edhe unë nuk jam prejti, edhe nuk ka për të arzur të kpelë, ku i më ditën e gjukimit. Nuk ka për të ardhur te pëllgumit në legjtimin kur gjithë votentar çkojn të presin prej dorës së profetit saqë t'i japin një kohë për ti pëllgu, për ti ku spi nuk etet më kurr. Nuk ka për të ardhur te pëllgum. Ata të dhe cilët i bëntojnë parin, prisat, i bësojnë për gjërat që u thon, me do të japim këto, do të bëjmë këto, do të bëjmë këto, edhe i ndihmojnë ata. Edhe këtu në hadith hyn konkretisht të gjithë ata personat të cilët votojnë. Sa gjithë ata personat të cilët votojnë ata hyjnë te ky hadith në mënyrë të drejtë për drejtë sepse ata me votën e tyre i ndihmojnë njerëzve për të bërë padërti. Bën ndihmuen të prisave të tjerë të bëjnë padërti njerëzve. Hyjnë te ky hadith në vogë drejtë për drejtë për të ruhen të ditë në gjykimin, në gjykimin e, e Shirat, më nuk ka për të bërë dobija do askush në ditën e gjykimit at kujt, as prindit fmijës, as fmija prindit, as vllaj vllaj, as motra vllaj as blajë motrës, as mjef mjes, as kujtë, për kundër zi ati dhe vendobive të punë të mira dhe dhe voqëmëria. Kjo është përse për këtë pelgut, pas taj, ose për para këtaj, Allah i madhëruar vendosë pëshoren për t'i pëshuar punët njërëse. Dhe djetarët kanë tërguar që vendosja pëshores vjenë bas më gërinë. Sepse njërë në logaritim për pundë të tyre për të të reguar njërë se qëfar meritojnë. Edhe kush është anë e mirë dhe anë e keqje e tyre. Qita dish dhe kush se qëfar ka të kalohi madhuruar. Pas taj më andë dhe peshore, qita dish dhe kush se sa ka të kalohi madhuruar të mira apo të këshia. Edhe qikoj se qëfar meriton të tish të mira apo të këshia të kalohi madhuruar në gjenet ose në gjenem. Si pas të të të që meriton, po të allohë suhënë dhe kaala. Dhavrën, në, në dita e mohitit e fundit eo qiyamet ne vendosen peshore te drejtis per diten e gjykimit fala tu dhallu mena su sheja do loki bëhet pa drejtës kujt vendosen peshorja ajo peshore, peshore ka peshon, peshon argument, ka von dietare tre gjera peshon punen e njeriu peshon punen e njeriu dhe per kete kem argument hadithe ne buhariut ne cini ka thon profeti sallallahu alejhi dhe selam dy fjal jan te lehta per tu thënë janë të rënda në peshore dhe janë të dashërë për më shiruetim. Subhan Allah, ubi hamdi, subhan Allah, ila adhim. Dhe kjoj hadin të rgonë formë qartë, që punët peshokan në vetë vetë të ditë një gjukimit. Dhe kjo është puqirë Allahut, që punët qive por njeri u t'i kthej në ditë një gjukimin në dojforme që ato të kem peshë. Arëshu si shdoj i me madhështinë t'i banë. Gjithashtu dhe peshokan në ditë nj regjistrat regjistrat që janë të gatsh në të ditën, e njëriu, ditën e shkruajtur punët e njeriu do peshohen gjithashtu do peshohet ditën e gjykimit edhe vet njeriu dhe për këtë e treguar disa hadithe të mëshkëtonu Buhari radiullahu anhu hadithin që transmeton Imam Buhariu për epi thotë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam do vinë një person ditën e gjykimit një person trupmaq i shëndosh ai nuk peshon tek Allahu i madhuruar as sa një mushkoll ai nuk peshon tek Allahu i madhuruar as sa një mushkoll lexoni me të dëshironi fjalën që ka thënë Allahu i madhuruar qala limuum yawm alqiyamati wazna ne nuk ngrem aty as ti lloj peshë ti di gjykim do nuk ka peshë tek Allahu i madhuruar gjithashtu është treguar në hadithin e Abdullah ibn Amr ibn Hatit radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Do të zire Allah i ma duar dhe një gjukim një personë për johometit tim. Do të një personë për johometit tim. Për para kryesave, ditë një gjukimit, dhe do të i hapi ati nëndë të dhjetë e nëndë registra. Zdo registrë është i gjatë sa të shikon shikim johët. Dil një i fush të mabëve, dil një i fush të mabëve, në të cilë shikim jot shkon, tha, në shikim johët shkonë sa, në në nënë pak u fi. Në në në në në në në në në në n A anë që është një regjistër, në gjithë të shvërë punët, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 30, 31,000, 1,000, Zdo pja, zdo vepër që ka bërë shënojët të ty. I shënojën vepër gjitha, dhe të pilla ka 99 me gjunafet, plot. Dhe i thuhet, a i mohoj këto, thot, jo Allah, nuk i mohoj. I thuhet, atë ka më bërë pa drejti, me dajke që ka në shkrujtur, i thot, jo Zotë, i dhuat, a ke justifikim të këllohu? Të tjo, Allah nuk kam justifikim. Dhe atëherë, i dhëtë Allah i më dhurë, ty nuk të bëtë, të të dresi sot ti sot ke, të këne një të mirë, ke një vepër të mirë. Edhe, i nëzirët një sot letrë e bogën, një pitaka. Në të, është shkojtur, është hëduan la ilaha illallahu, është hëduan në Muhammed Rasulullah. Edhe, vendosët, Kjo letër në anë në peshore të punët mira. Edhe vendohë se në anë të hitë e në dhe registrat në anë në tjetër. Edhe kjo thotë që farë mund në bëj, thotë kjo, që farë mund në bëj kjo. E me gjitha të, Allah i madhëruar e bëjnë që peshore e ti të rëndohë në anë e fjallës La Ilaha Illallah. Edhe shpotan. Kjo të rëgonë dherë në madhe që ka fjallë La Ilaha Illallah. Dhe fjallë La Ilaha Illallah, është çelësi i xhenetit fjala la ilaha illallah është fjala më e thelë e një hyri islam është fjala me të cilën besimtarët del nga dyja është fjala më madhështore është dega më e lartë e imanit dhe pesha e saj është më e rëndë se qieta e tokës kur njeriu e thotë atë me sinqeritet ndërsa kur njeriu nuk e thotë atë me sinqeritet pesha sa ishte dot. Faktikisht, këtë lloj fjale e thon të gjithë muslimanët. Të gjithë muslimanët e thon këtë lloj fjale. Dhe profeti sallallahu alaihi dhe sellem na ka treguar në hadith që ai person i cili do dalin të dalin këtë lloj forme vetëm një, dhe jo të gjithë muslimanët, dhe jo gjithë momenti ti do shfutoj për këtë fjale. Në këtë moment. Por do shfutoj vetëm ky person, dhe kjo tregon Se çdo fjalë ka një lloj sekreti dhe nuk është thjesht thënia e saj me gojë ajo që sfoton njeriu. Sikur të ka treguar ibn Thaim që fjala la ilaha illallah çelësi e xhenetit dhe çelësi që ta hapë portën ka nevojë për dhëmza, dhe dhëmzat e ligjit të Islamit. Dhe personi i cili nuk zbaton ligjin e Islamit, ai në vërtetë ka përgjigjur me veprat e tij fjalën e thot me gojë. Se la ilaha illallah do thot nuk ka të dhuar veç Allahu, nuk e meriton të skuqshë të dhuar veç Allahu. Kjo që, allah, që, që? Ai personi i cili adhuron dikë tjetër se Allahut ose nuk e adhuron Allahun fare, ai në të vërtetë është një shtarrë në pretendimin e tij që thot la ilahe illallah. Për ne profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar që ditën e gjykimit, gjëja e parë për të cilën do të pyetet njeriu në namaz, nëse është në rregull namazi, rregullojnë të tjerë, nëse nuk është në rregull nuk rregullohet as zgjat. Dhe kjo tregon që namazi është kusht për pranimin e punëve të mira. Dhe kjo tregon që fjale Allah, ila, ila, ila, nuk i bënd dobi njëriut nësa i nuk ka kryre në bazin. Kithashtu është rë të reguar në hadithet dhe tjera, të tjera do të reguar në hytëve dhe artëshme, për personës i oda nga gjendemi, se kushja në ta, dhe tjilisht për shkrimi tyre, edhe se i fundit i tyre do jetë një personit tjili njifet nga shenjet e seshtes, i fundi i oda nga gjendemi. Kështu që, Këto hadithe kanë qenë shkulptur grupë të humur dhe kanë menduar që vetëm djala alaihin allahi të delojë që po e thonë njëri shtotë nga Xhenemi. Në një kohë që kanë rënë dakord të gjithë umat i Islam, edhe këtë ixhma e ka treguar Imam Shafiui. Këtë ixhma e ka treguar Imam Ibn Humeidi. Këtë ixhma e ka treguar Ahmed ibn Hanbal, imam i ehnisë sunne der jemaah. Këtë ixhma e ka treguar Sheikhul Zainut Teymie. Këtë ixhma kanë treguar edhe 5-6 dietar të tjerë, të cilët thonë që nuk ka iman pa vepra. Në të njëjën person pretendon që është besimtar, por ai nuk ka dhuar Allahun në, në modhëruar, ai nuk është besimtar në të vërtetë. Do në kushtomë një momenti por thjesht fash të gjej për të treguar që besimtari vërtetë ai që bën vepra dhe përmoftu kish kuftuar tine, këtë hadith, aty ne kanë kish kuftuar grupet e humbura. Kështu që njeriu do pesohet në gjykimin, ai vet do pesohen punët e tij, do pesohen regjistrat e tij të punëve të tij që ka vepruar në dhunja dhe njëmë për ata të cilit i rëndonë peshore e pumët mira dhe mirë për ata që i rëndonë peshore e pumët qia sepse në basë të peshore të jetitore dhe humpje e ti pasaj në basë të peshojnë gjërat të ndajës dhe gjëzë dhe shdo kush të meritoj atë që meritojnë të ka ndojë madhuruar fred një tirë dhe thot të shkojtë të umet të ka e që ka udhuruar dhujat edhe njësën Ata që kanë adhuruar djelin, shkojnë dhe adhuruin, edhe shkojnë dhe adhuruin, edhe shkojnë dhe adhuruin. Ata që kanë adhuruar hanën bat hanën, ata që kanë adhuruar uzejrin, bas shëtanit uzejrit. Ata që kanë adhuruar isënën e në isëlam, bas shëtanit isës. Edhe zhërku që kanë adhuruar të shkaj shko nga mrapa dhe hidin të gjithë në, gjithë në gjhenem. Dhe i së ngejnë e vetëm besintaret, të cilët kanë adhuruar Allahu Subhanu wa Teala. Edhe që kanë qenë me betimtare dhe pamin e jashme, por ata në të vërtet në paminë përshme të kanë qenë betimtare. E me gjithë të se që kanë qenë pamin e jashme, ata dhe jenë në atë moment në betimtaret. Dhe atë e u vina lojë më dhuar në pamin e jo në pamin e ti reale të vërtet. Dhe u thotë, po ju shfarë prisni, të nuk shkohën të një zotë i uaj. I thotëm betimtaret, dhe të ne presim zotin tonë, ndër me ti dhe ne shka një shen dhe ne nuk shkojmë bas njerës dhe se se ne u larguon për e tyre dhe u ndam për e tyre në momentin që kishëm më shumë nevojt për ta se kur në dy nja kur ne u distantuan për e tyre në momentin që kishëm më shumë nevojt për ta se kur në dy nja nuk mundet që ne të shkojmë nga mrabë atyre tani edhe u thot atë e unë jem do të juaj dhe i thonë besimtarë të kër kërën brojtje në allot për e te e se ne një jem do të të tonë atë e unë vjenë alloj më dhur dhe nuk pyetet se në lejoja ata profetët se si. Për fat të keq, si. i johin besimtarët i bien të gjithë në shtëzë dhe i bien të gjithë besimtarët në shtëzë dhe kurse munafiqët do të thyrin kurriz dhe nuk kanë mundësi të bien në shtëzë sepse ata nuk i kanë rënë në shtëzë Allahu në në dyja me sinqeritet. Gjithashtu ky moment tregon që ata persona të cilët si, sik kanë rënë në shtëzë Allahu në dyja, ata nuk janë besimtarë, nuk kanë përqenë i vërtetë besimtarë. Përderisa nuk i bën shtëzë Allahu dhe nuk ka dhënë Allahu në, Allah, në mëdhuruar. Jo me ju kështë për në takin, u ju daun e i lesu gjudi, felaj e së të të tihun. Fod Allah i madhëruar. A të ditë, do të gullojët para këmba, dhe doftohen për të bërsejt, dhe por nuk kanë mundësi. Nuk kanë mundësi. Kha shja të në epsarun të në hakon dhille. Shikimin dhe tyhen për ula, dhe për ullura, dhe ataj ka kapluar, dhe të për shtrimi. Ua ka dëkanu, u ju daun e i lesu gjudi, dhe ata uftonin dynja për të bërë sërdë kur ata ishin të mirë por nuk panë në sërdë dhe nga që nuk panë në sërdë në dynja nuk u mundon Allahu të bëjë sërdë në ditë ditën e gjykimit kështu që kush nuk ka për sërdë në dynja nuk është besimtar edhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë sahabët për këtë kanë rënë dakord të gjithë sahabët edhe te xhmah të sahabët kanë treguar xhabir ibn Abdullah te xhmah sahabët kanë treguar buhure radiuallahu anhu al këta te xhmah të ka treguar Abdullah ibn Shaqiq Të gjmajë, kitë ështëve, kanë të reguar shumë djetarët të tjerë të ehët i sënetë dhe, dhe të gjematit. Dhe ky është një moment i bështirën, ku ndajët besimtarët nga munafikat. Allah u nërëjt nga hipokrizia. Edhe besimtarët e vërtet, i bëjnë seshë dhe Allah subhanu e ta'ala në të moment, pastaj Allah subhanu e ta'ala i drejtona tapër në urën e stiratit, dhe kjo është prove e fundi që i për besimtarët, në pas të staj për të ashvët në gjëneti, lu sëllohu në madhruat në ruaj në gjithas profet dhe djukimit. Nëhamdullillah, u në salatu, u salamu, u ala rasullillah, u ala alihi, u sahbihi, i mërin, i më bat. Ka të rrgurë profetisë sëllohu, që ure të tiratit është me mbrenët të tashpata dhe me hodët të fje plohët. Dhe anërësaj ndodhën kanë gjatë të tilatë hihen nga xhenemi dhe poshtë poshtë urës së xhenemit hihen për të kapur ata të cilët kanë pasur gjunaqën e banës të gjunafës të vetë që kanë pasur gjunaq. Dhe ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që unë është sirati njerëzve do të kalojnë tij. Ka prej tyre që e kalojnë urën e siratit si vetëtimë, si shpejtësia e vetëtimës. Ka prej tyre që e kalojnë si si vrapuohet si me kuaj. Ka prej tyre që e kalojnë si atat të cilët hesin me dheve, ka për e tyre që e kalojnë, si atat të, të cilët hesin duke vrapuar në kam, ose si atat të, të, të cilët hesin duke hete që hejtë e normale, dhe ka për e tyre të cilët hesin duke uzvarifur, dhe ka për e tyre të cilët i kapin kanëgjat, kanëgjat dhe gjëhnemit, edhe i grëvishtin, edhe i nëshojnë, edhe ka për e tyre që i kapin kanëgjat dhe gjëhnemit, edhe nuk i shënë më dhe i hedhin dhe gjëhnem, edhe, në një pjesë frytësh futoijnë në një pjesë frytësh bien në xhenem në bazë të punëve që kanë vepruar në dyah ajo urr është shembulli i kthe rrugën dynjare rrugës së vërtetë kush ka hecur rrugën e vërtetë dynjare rrugës së drejtë e cila quhet as-siratul mustaqim rruga e drejtë pa devijuar anash saj as majtas as djathtas ai do të ecë drejt në urinë e siratit din gjykimit Edhe kush ka devijuar sa do paktas kjo rrug, ai ka për devijuar në rrugë tjetër. Duke, domethën devion dynja duke për gjunafe, edhe devion do atje. Devion dynja duke punësuar dorët Allahut, devion do atje. Devion duke për bidate, devion do atje. Devion në çdo lloj forme që punësojnë urën e Allahut me shkelën e kupit të tij, ka për devijuar atje. Prandaj çdo njeri për ne, s'ka mundi ta di veten e tij se ku është tek Allahu i mëdhuruar dhe çfarë prej te kurrë Tiratit në pas veprat ia që ka bër. Mir, po njerëz të ngjum. Dhe kur të ndësen do të ngjohen. Atë ka por të kuptuar çfarë kanë tek Allahu. Kurse sot ata janë të hutuar nga mashtrimet dynja. Se dynja e dynjeve. Se dynjaja e asila sot po i mashtron dhe nëse do të tradhvojë do të i lejata në realitetin e vërtetës. Vërtetës pas të tilës nuk ka vërtet tjetër dhe lumë për të që punon për dit, dhe mjerë për të që e shkatron vëtën e ti, dhe haronat dit, kur që haronat dit dhe ka haruar vëtën e ti, dhe kur që ka haruar vëtën e ti, a i shkatëruar, lusë Allah në madhëruat në ruaj për shkatërimit, lusë Allah subhanu e ta'ala në iletësoj bëshështë të gjukimit, lusë Allah subhanu e ta'ala në iletësoj kalimë në siratit, dhe në bëjë për i banorën dhe gjënetit që të misë në kamit.